פרשת וזאת הברכה, ספר דברים, פרק ל"ג. וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. ויאמר, ה' מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן ועתה מרבבות קודש, מימינו אש דת למו. אף חובב עמים, כל קדושיו בידיך. והם תוכו לרגליך, יישם מדברותיך. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. ויהי בשורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. חירו בין ועל ימות, ויהי מיטב מספר. וזאת ליהודה ויאמר, שמא אדוני כל יהודה ואל עמו תביאנו, ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה. וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך, אשר נסיתו ומסה, תריבהו על מי מריבה, האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע. כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחך. ברך אדוני חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים קמיו ומשנאיו מן יקומון. לבנימין אמר ידיד אדוני ישקול לבטח עליו, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. וליוסף אמר, מבורכת אדוני ארצו, ממגד שמיים מטל, ומתהום רובצת תחת, וממגד תבואות שמש, וממגד גרש ירחים, ומראש הררי קדם, וממגד גבעות עולם, וממגד ארץ ומלואה, ורצון שוכני שנא, תבוא אותה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. בחור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח יחדיו, אף שיארץ, והם רבבות אפרים, והם אלפי מנשה. ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך, ויששכר באוהליך, עמים הר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק, כי שפע ימים ינקו, וספונה תמונה חול. ולגד אמר, ברוך מרחיב גד, כלביא שכן, וטרף זרוע אף קודקוד, ויר ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון, ויתר רשע עם צדקת אדוני עשה, ומשפטיו עם ישראל. ולדן אמר, דן גור אריה יזנק מן הבשן. ולנפתלי אמר, נפתלי שבע רצון, ומלא ברכת אדוני, ים ודרום ירשה. ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר, יהי רצוי אחיו, וטובל בשמן רגלו. ברזל ונחושת מנעליך, וכימיך דובעיך. אין כאל ישורון, רוכב שמים בעזריך, ובגאוותו שחכים. מעונה אלוהי קדם, ומתחת זרועות עולם, ויגרש מפניך אויב. ויאמר השמד, וישכון ישראל בטח, בדד עין יעקב, אל ארץ דגן ותירוש, אף שמע ויערפו טל. אשריך ישראל, מי כמוך המנושע בה' מגן עזריך, ואשר חרב גאוותיך, ויכחשו אויביך לך, ואתה על במותמות תדרוך.